Jeg skal have noget indendørs vægmaling, glans 8 i hvid og noget grunder. Ja, hvor mange liter skal du bruge? Jeg er ikke helt sikker. Rummet er cirka 20 kvadratmeter. Okay. Det skal males to gange, så du skal bruge 5 liter maling og 2,5 liter grunder. Godt. Jeg skal også have noget sandspartel og noget sandpapir. Fint. Eller groft sandpapir. Groft. Hvilken maling skal jeg bruge til et badeværelse? Du skal bruge vådrumsmaling. Vandbaseret? Ja, vandbaseret er okay. Skal den være hvid, eller skal den knækkes? Den skal være modhvid. Okay. Der går fem minutter, så er den klar. Godt. Jeg ser, om du har noget andet, jeg mangler imens. Okay. Jeg skal også have noget malertape. Og noget afdækningspap. Det finder jeg til dig. Det var det hele. Har du konto, eller skal du betale kontant? Jeg betaler kontant. Værsgo, og have en fortsat god dag. Tak, i lige måde.